23. A FÉLELEM legyőzése. Az élet legősebb alapérzése a félelem. A mulandósággal együtt született. Hatalma két forrásból táplálkozik. Egyik forrása az, hogy nevét a rengeteg fedő névtől csak nem lehetetlen megtalálni. Noha a félelem lényegében halálfélelem, Kétségtelen, hogy e van még egy titkos név, egy másik, amely az univerzális tudattalamban rejtőzik. A félelem hatalmának másik forrása önmagát feltöltő, megszászszorozó ereje. A félelem mágiája ugyanis magából a félelemből táplálkozik. Amint feltámad bennünk, legelőször is kontrollszerveinket bénítja meg átveszi az uralmat egész organizmusunk fölött. Lételeme a homály, az ismeretlenség, a köd, a bizonytalanság, a körvonaltalanság. Veszedelmes kísérleteinek feltétele az egyéniségben eluralkodott tanácstalan káosz és tehetetlen kiszolgáltatottság. A félelem a megnyilvánult létnek épp olyan misztikus eleme, mint a Lucifer principium. Rombol, kivezető út és kulcsok nélkül. Semmit meg nem old, és sehová nem vezet. Vak irritációként kering benne az élet elpusztításának ösztöne. Az a tartalom, hogy a létnek ez a formája végzetesen rossz. A félelem az univerzum anarchistája. Robbant, gyilkol, dúl, kiírt, mérgez, és ezzel szüntelenül nemz, mert a pusztítás a mélységi régiókban teremtő aktus. Aki öl, az démonokat nemz. A félelem őrjöngő rögeszmélyi testet öltenek a lélek alvilágában, és betegség folyamatok formálódnak a testben. Az élő lények egymásra utaltságuk kényszerében a félelem millió variációjában szenvednek. Minden vágyódásukban, Reményükben, fény szomjukban ott lapul a harmadik hatalom, és behajtja rajtuk sötét adóját. A fény mindig árnyékot vet, s a jelenségek világában minden lehanyatlik és halállal végződik. Igen, az úgy nevezett tények, a test érzetei, az idegek, az egész sebezhető, remegő, puha test állag, a félelmet igazolja. De lássuk csak, voltak-e már olyan lények, akik a félelem fölé emelkedtek. Van-e egyáltalán kiút a félelemből? Meg lehet-e fékezni? Le lehet -e győzni? A felelet erre? Igen. Voltak már emberek, akik a félelmet is megváltották önmagukban. A félelem antitoxinja az imagináció. A képzelet éber, kitartó, hatalmas frekvenciájú fényereje. Ha ennek keresztüzébe fogjuk a félelem fixa ideáját, s nem engedjük elfutni, homályba menekülni, akkor úrrá leszünk fölötte. Mert elemezzük csak. Milyen fegyverrel operál bennünk a félelem? A cél közelvonzás mágiájával. Figyeljük meg, mit teszünk, ha félünk valamitől. Gondolatban megszövegezzük, vagy exponáljuk. A gondolatot színültig töltjük éles, intenzív iszonyattal. Azután vad meneküléssel ellökjük magunktól. Ezzel a szabályszerű, asztralmágikus ritussal pedig kiadtuk a parancsot a feladat végrehajtására. Pontosan az ellenkezőjét tesszük így annak, amit tennünk kellene. Mert éppen a félelem az, amelyet nem szabad. Soha ámokfutóként elengednünk a homályban, amikor önmagunk ellen kést adtunk a kezébe. Baljós, zavaros, vészterhes gondolatokat soha ne lökjünk el magunktól megoldatlanul. Emlékezzünk a célközelvonzás mágiájánál alkalmazott figyelmeztetésre. Kísérletünk nem sikerül, ha tárgyunkkal, amelyet meghívtunk, hosszasan foglalkozunk, s fantáziánkban kiéljük teljesülését, mert akkor az energiát, amely a véghezvitelhez szükséges, ráköltjük magára az elképzelésre. Nos, a félelem esetében éppen valami ilyet kell tennünk. A dolgot, amelytől félünk, gondolatban a végletekig kell vinnünk, minden vonalát végig analizálva. Tételek, ellentételek. Képzetek antitoxinjával, megismerésünk érveivel ki kell lúgoznunk, ijesztő tartalmát. Hogy kimerüljön, hogy elveszítse erejét és cselekvőképességét. Ha így bátran szembenézünk a félelemmel, rájövünk, hogy nincsen egyetlen olyan tézisesem, amelyre ne volnának minden árnyékot elsöprő antitézisek. Betegségek, nyomorúság, balesetek, ha mindezek okát önmagunkban tudatosítjuk, és a sorsunk fölötti hatalom lehetőségét is önmagunkban ismerjük fel, akkor elerőtlenítettük lényünkben a vak, gonosz véletlentől való félelmet. Ha végig tekintünk félelmeink különös, siralmas történetén, két dolgot állapíthatunk meg. Egyik az, hogy rengeteget féltünk hiába, teljesen fölöslegesen. Annyi energiát fordítottunk félelemre, amennyivel nyelveket tanulhattunk, karriert építhettünk, vagy nagy műveket alkothattunk volna. Másik az, hogyha rémképeinknek csak egy tized része megvalósul, hozzátartozóinkkal együtt már ezerszeres halált haltunk volna a legválogatottabb kénzások közepette. Mindkét tény azt bizonyítja, hogy erőink nagy részét egészen terméketlen, negatív és romboló dolgokra pazaroljuk. Mert félelemmel sohasem javíthatunk sorsunkon, legfeljebb nagyon súlyos mértékben ronthatunk rajta. A félelemmel soha el nem háríthatjuk a rosszat, sőt, felfokozzuk veszélyét. A félelem nem ment meg semmitől, csak nagyobb bajba taszít a félelem nem gyógyít, hanem megbetegít. A félelem az úgynevezett reflexein túl legnagyobb részt készületlenségünk miatt vesz erőt rajtunk, rajtaütésszerűen, azért, mert mint az élet legtöbb veszélyforrásával szemben ezen a vonalon sem építettünk védelmi rendszert. A védelmi rendszer annyiból áll, hogy az élet minden viszonylatában és pillanatában számításba vesszük elkerülhetetlen létformánk törvényét. Pontos költségvetést készítünk, amelynek alapösszege a következő tétel. Az, hogy megszülettünk, magában rejti a biztos halált. Most azt kell eldöntenünk, hogy mi az élet. Miért van az élet? Mi a halál? És miért van a halál? Ha ezt a gondolatsort végignyomozzuk, élővé tesszük magunkban. Nem sokfélnivalónk marad, mert érdeklődésünk és törekvéseink súlypontja áthelyeződik az egyedül lényeges kérdésre. Mi az élet célja? Mi az élet kozmikus célja, és a kozmikus célon belül mi az egyéni célunk, fejlődésünk jelen pillanatában? A félelemnek persze célunk kijelölése után is sok titkos, váratlan fegyvere marad. Félelmetes nyomorúság, bánat, borzalom komplexumok párolognak körvonaltalanul tudatunk küszöbén túl. Mégis biztos, hogy a bajok nagy részét elkerülhetjük, ha azokat a dolgokat önként megtesszük, amelyeket a sors kemény csapásai volnának hivatva véghez vinni. Megismerésünk gyarapodása, és erkölcsi gyógyulásunk érdekében. A félelem kioldásának, vagyis megváltásának másik forrása bennünk, szorongásaink, ellenszenveink, túlérzékenységeink, idegbajaink összpontosított és meditatív elemzése. Ezek az iszonygátak általában védő és figyelmeztető berendezések bennünk. Veszélypontokat jelző tilalomtáblák és útmutatók. Elriasztanak egy iránytól, Ahol már többször rosszul jártunk.